Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Kära lyssnare, välkommen till ett nytt program. För er som lyssnar via Närradion i Norrköping, Linköping eller Mölby, eller Vetlanda kan jag bara nämna att ni som har datorer och internet kan ju även lyssna på programmen precis när ni själva vill på min hemsida www.ingvarholmberg.se Det finns en flik som är radio där och där finns det många, många av mina radioprogram. Det är bara att bläddra bakåt i tiden om man vill höra något igen. Solistkvartetten sjunger för oss Så stor är Gud Vår värld är människan Söker fejlar rymdens mått Och trägar fram där stjärnor Ger sitt skydd en liten förgår glad, en liten vråd av vår Guds domen. Rysen i sitt härda Bli var varmt och mygg Och börja stå Om Ja, förra veckan och helgen innan förra veckan så var det ju riktig vinter i södra Östland och Småland. I början på veckan, förra veckan, så gjorde min fru och jag en biltur till Marianne Lund Och när vi kom för Linköping fram till Kisatrakten i södra Östland, ja då var det helt plötsligt vinterlandskap och snö på marken och på träden och likadant i Småland förstås. Och i mitten på förra veckan så hade ju Stockholmarna riktigt snöfall och riktig vintererfarenhet. Mitt barnbarn barn Elliot som går gymnasiet i Stockholm kunde inte ta sig till skolan på onsdag förra veckan, då den stängt skolan. Och många, många som skulle åka till jobbet satt ju fast i timmar i Svåra kommunikationer och snömassor. Och det var stort kaos för många människor. Ja, naturen, den är stark och stor. Här ska vi spela en eh, låt med Sissi Malm som heter Naturens under. Apropå det där med att naturen är stor och stark. Ibland brukar jag skriva någon, läsa någon dikt i programmet och jag tänkte det skulle vara kul att hitta någon dikt där snö förekommer, men det var lite ont om det i min produktion. Här kommer i alla fall en av dem. Som jag skrev en eh, tidig i dag när solen lyste. Den heter Längs en nypudrad väg. Längs en nypudrad väg efter en snöig natt i slutet av januari går jag ner mot stan i solskenet. Och så jag har min freestyle fast inom mig. Hörsnäckan syns inte för någon betraktare men jag njuter av musiken alldeles upprymd. Lätta steg i den vita snön. Universums klar blå iris över mig förmedlar intensiv faders kärlek. Barnjölret bubblar inom mig. Kommunikationen uppåt fungerar. Jag känner banden bakåt tillbaka till Petrus, Maria och de andra. Anar förbindelsen framåt. Ända in i en nyskapad värld. Lever nu, just i det här ögonblicket, i tidlös musik. Så lyssnar vi på Lasse Sigelin, den trevliga tröbbaduren, som sjunger sin egen bevingade ord. Och det här är apropå bönen som jag knöt an till i dikten jag läste. Bevingade ord, Lasse Sigelin. Ord med vingar, bevingade ord. Lyfter mot höjden och lämnar vår jord. Sockar av längtan, bönernas ljud. Letar sig fram till himmelens gud.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 Sluta aldrig önska, under kan ske. Stilla viskningar, högjudda rop Når till Guds tron och han hör alltihop Böner och suckar kan utan problem Leta sig fram bland system.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 Under kan ske Sluta aldrig hoppas, Sluta aldrig be Sluta aldrig önska Under kan ju ske när jag hade slagit upp eh, dikten där det förekom lite snö så kom jag att tänka på några av mina kortdikter haiku-dikter i japansk stil där det inte handlar om rim i slutet av ordet utan det handlar om stavelser första raden fem stavelser andra raden sju stavelser och femte rad tredje raden fem stavelser igen. Det är en så kallad haiku och eh, jag roade mig för många år sedan att skriva lite dikter i den stilen. Och där var det faktiskt en hel sida med små korta dikter som knyter an till snö och vinter. Här får du höra dem. Så konstigt idag. Snödun faller och stiger. Nästan som dollarn. Vintersnö ute, inne gäster runt bordet, varmt ris med tilltugg. På blanka isen öppnar långfärdskridskor väg Jönköping-Gränna. Yrvädersdagen Njuter jag bäst Från fönstret Börjar bli gammal Snödrev i Skåne Vintervindens version Av återanvändning Och så lite grann från Fjällvärlden Mörka grantoppar mot den ljusa kvällshimlen, motsatsers möte. Fjällets snölandskap skrämmer de oerfarna, gömmer rikedom. Fjällnära granar. Smala men sekelgamla, framhärdar vresigt. Och till den här dikten så skrev jag lite fotnot följande. En vän berättade att granar nära fjällen kunde vara 130 år gamla och vara smala som en 40-50-årig gran på mer skyddade ställen. Åskringarna är tätt tätt och helt okänsliga mot röta. Gran behöver 70 dagar per år med medeltemperatur på minst plus 10. Och björkar klarar sig med cirka 20 sådana dagar per år. Och så den sista lilla haikudikten om vintern från fjällvärlden Riporna knarrar Soluppgång bak fjällets kam Röding på isen Och det där hänger samman med att under åren jag bodde i Örnsköldsvik sex år så åkte vi alltid upp på Hösten och fiskade på isen, pimplade röding på höstisen. Nu ska vi höra en vintersång. Loa Falkman sjunger din skönhet som i vintern bor. Skönhet som i vintern bor Du ger till oss som gåva Din rike gummi kärlekslor Vill jag i vinter lova För fröstens trädd en sed som sover nu i jorden, går vintern i din för vintern attens herne lyser på himlen. För vinterstormens friska brus för frid i skogar djupa. Jag i jag prisar nu din nu där du dig har vill open bara ifintradar karlklan Trampad stig Din tunga Winter Dimma I all Du kommer Nära mig Och låter Godhet Glimma Din långa Natjer Villan åt människan och naturen Åt växterna och djuren växter Så lär mig glädjas i vinterns tida Låter. Låt vindern skyn i gottes frid, vår ditt värda föra åter. Till dig vår Gud som vintern grunn nu ger på nytill I följetången om Georg Herrens revolutionär så har berättelsen kommit fram till när Georg står i uppbrottet från Värnamotrakten där han har bott hela sitt liv för att flytta till Jönköping. Och det är alltså boken skriven av Iva Lundgren utgiven 1975 uppläsare Sibylla Pettersson. En dag strax efter det att Georgs uppsägning blev känd var direktören för Skånska banken Georg titta in på hans kontor. Jag har hört att Gustafsson ska flytta, sa han. Och jag ville bara passa på att tacka Gustafsson för den ekonomiska sanering som har blivit en följd här i stan av Gustafsons verksamhet. Det förstod jag inte riktigt. Om det har skett någon ekonomisk sanering här så har jag ingenting med den att göra. Jag har inte sysslat med ekonomi. Jag har predikat evangelium. Ja, det kan väl hända, men det har ändå fått ekonomiska effekter. Jag ska säga Gustafsson att många av våra besvärligaste kunder som jämt har krånglat med sina protesterade växlar och andra ekonomiska problem de har gått med i Gustafsons församling och de har nu blivit våra bästa kunder. Och för detta vill jag tacka er. Jag blev naturligtvis glad för de vänliga orden. Detta är en god rekommendation som jag kanske får ta med mig till Jönköping. Jag visst, gör gärna det. Och blir det några problem så kontakta bara mig. Med det helt oberäknade trumfkortet i fickan tog jag farväl av direktören. Det skulle inte dröja så väst länge innan Geo fick god nytta av hans löfte. En annan av Värnamos personer som bjöd in Geo och hans familj för ett särskilt farväl var stadens kyrkohede, Johan Wilstedt. Också han Tackade Georg för det välsignelserika arbete han utfört för folket i Värnamo. Och det är en sak som jag särskilt vill tacka Gustafsson för, sa han. Och det är att Gustafsson aldrig har sagt något ont om Svenska kyrkan. Hur vet kyrkoheden det? Undrade år. Jo, jag har haft mitt folk på era möten för att lyssna. Och det har sagt att ni bara har talat gott om oss. Ja, det är nog riktigt. Jag har inte haft någon anledning att syssla med andra kristna. Jag har haft fullt arbete med mig själv och de våra. Och därför har jag inte kritiserat andra. Kyrkoheden tog fram en minneskopa, Och när han skulle överlämna den började han gråta. Under tårar tackade han Georg för att han så rakryggat förkunnat evangelium och varit ett föredöme i kristen vandel. Och både Georg och Gärda var djupt rörda över kyrkohedens oväntade kärleksbetygelse till dem. Hela bygden ville ta personligt farväl av Georg när det nu blev känt att han skulle lämna Värnamo. Han inbjuds till avskedsmöten i samhällen och byar på flera mils omkrets- och fick hålla på att säga adjö i flera veckor. Och dessa möten blev märkliga andliga manifestationer. Många människor blev frälsta, andedöpta och botade från svåra sjukdomar. Själv hade Geoj under senaste året börjat besväras av struma och hjärtklappning. Fastän han ofta fick se att Gud grep in när han bad för andra upplevde han själv ingen hjälp. Trots att han mer än en gång allvarligt bad till Gud för sin sjukdom. Halsen fortsatte bara att sakta men säkert öka i omfång. Och Gärda fick gång på gång skaffa skottor med allt större kragnummer I samband med avskedsmötena i Hillestorp, ett par mil från Värnamo, blev Georg och hans familj inbjudna till ett hem i samhället där frun i huset led av en verkligt svårartad struma, avsevärt mera utvecklad än Geoys. Hennes man, som var bergsprängare, var inte frälst, men han hade inget att invända mot att Geoys bad för hans sjuka hustru. Han ställde sig i en dörröppning och tittade på när Geoys lade sina händer på den sjuka kvinnan och bad herren bota henne. Under bönen fick bergsprängaren se att Jesus stod vid Georgs sida och lade sina händer på kvinnans hals samtidigt som Georg gjorde det. På några minuter var den stora struman försvunnen och alla tackade och prisade Gud, men Georg hade sin struman kvar. Var ej försagt Sade Herren till Josla Gå över floden Så skummande bred Hotar en jordan Att vägen helt Spärra av Delar sig vattnet När Herren Är med Spärras Din väg av himlen O oh, mälda, o uta beris under sjuhjästor. Rekna Han ord går att lita på Han genom hindren kan bana en stig Han kan förändra förhållanden lika så Bryta den motstånd som resas mot dig Spärras din väg av hindrar så väldiga och Väg utav hinder så vändiga, och utav ärg som där skyga står, räkna mig guld, till han gör det omöjliga, En söndags eftermiddag hade jag avskyddsmöte i Tjävsjö missionshus. Efteråt var han inbjuden att tillsammans med Algot Bergström åka till Hildestad för att bedja för en allvarlig sjuk kvinna, hustru till föreståndaren i missionsförsamlingen på platsen. Enligt läkarnas besked kunde det inte göra något mer för att rädda hennes liv. Efter avskedsmötet i missionshuset skulle Geoy cykla till Hillestapsby. Och en cykel hade gjorts i ordning åt honom och ställts utanför missionshuset. När det blev dags för Geoy och Algot att ge sig iväg upptäckte Geoy att det inte fanns någon luft i bakhjulet. Han gjorde sig beredd att pumpa hjulet men fann att det inte gick. Någon hade tagit bort ventilgummit och luften pös ut så fort den pumpades in. Du får åka själv, Algot, sa jag. Det här går ju inte. Pumpar du cykeln så ska jag i Herrens Jesu namn binda luften så att den stannar i slangen, svarade Algot. Jag tittade ett ögonblick på sin bror och han såg lika oroligt förtröstansfull ut som alltid. Algot menade allvar- och Gerard böjde sig ner och stack pumpen över ventilspetsen och började pumpa medan han undrade vad som skulle hända. Däcket fylldes sakta med luft och när han drog bort pumpen var luften kvar och däcket kändes hårdpumpat och bra. Så länge du behöver cykeln ska luften stanna kvar, så sa gott. De båda trosbröderna cyklade iväg till Hillestorp och bad för den dödssjuka kvinnan. Herren riste henne upp med en gång och gjorde henne frisk. När Georg många år senare berättade denna händelse i ett möte ställde sig en man upp och ropade Den kvinnan lever än och är fullt frisk. Från Hildestorp skulle Georg åka tåg till Bor, där han skulle ha ännu ett avskedsmöte. Han tog farväl av Algo som cyklade hem till Karlsfors. Själv trampade han i väg till Hillestavs station. Enligt överenskommelse skulle han ställa ifrån sig cykeln på norra sidan av stationshuset. När han kom dit och parkerade cykeln i cykelstället hördes ett sakta väsande. Han stirrade på bakhjulet. Luften höll på att strömma ut genom ventilen. Och efter några sekunder stod hjulet på sår. Medan hans tankar försökte fatta vad han har varit med om gick Jehoi till tåget. Gud kan inte bara bota sjuka kroppar, tänkte han. Han är herre också över materien och elementen. Han som talade till vinden och vågorna på Genesares sjö är den densamme än idag. Det blev ett förkrossande avskedsmöte i Bor, fyllt av Guds härlighet. När alla avskedsmötena var över, alla varma hälsningar framförda från alla som kände att de hade så mycket att tacka Georg och Gud för och alla Georgs gamla och nya vänner kramat om honom och Gärda och barnen och önskat dem Guds hjälp och välsignende i fortsättningen då blev det till slut flyttmåndag. En möbelbil från Jönköping kom för att hämta det enkla möblemanget. Familjen själv skulle åka i en Jönköpingstaxi. När alla penaler var lastade på möbelbilen och allt var klart för avfärd kastade jag en sista blick upp mot den tomma lägenheten. Då fick han se Viktor Svensson stod där uppe i ett fönster och grota. Åh, tänkte jag. Jag måste springa upp och krama om honom än en gång. Och tacka honom för all hjälp som han har gett oss. När jag kom upp i lägenheten strök vikt och bort tårarna med handflatan och sa Jag hade också tänkt att ge ett minnesord på avskedsmötet. Men jag satt ju där nere vid dörren och det var så många andra som ville fram så det blev ingen tid för mig. Jag kände mig så ledsen när jag inte hann fram med min hälsning. Och jag tänkte att du kanske trodde att jag inte ville ge dig något minnesord. Men nu ska jag ta en tumväs i den här Bibeln. Och så tog han fram Geoys gamla Bibel som han lämnat efter sig i lägenheten. Och den väs jag får nu ska bli en hälsning till dig. Victor tog ett tumgrepp i Bibeln. Och fick upp Jeremia 15 och 19 och läste Om du frambär edelmetall utan slagg ska du få tjäna mig som mun Georg tackade den trogne vackmästaren och kramade om honom Så gick han ut till den väntande bilen och några sekunder senare for familjen iväg för att äta avskedsmiddag hos goda vänner innan man började färden till Jönköping Före måltiden tog man enligt den tidens sed bland pingsvännerna mannakorn. Det var små pappersrullar med tryckta bibelverser på som värdinnan lade fram på varje tallrik. När Georg öppnade sin pappersrulle läste han Om du frambär edelmetall utan slag ska du få tjäna mig som mun. Herre var Georg. Låt det få ske. Rena mig så att jag kan tjäna dig. Eftermiddagen lämnade Geo och Järda och barnen Värnamå. Med tårar i ögonen såg de staden försvinna bakom sig. Minnena välde upp. Det kunde inget säga, bara titta ut genom bildrutorna och överlämna framtiden åt Gud. Bilen försvann in i de mörka skogarna norr om staden. Snart kom de till avtagsvägen mot Karlsfors och de svängde in för att ta adjö också av föräldrarna och vännerna på hemorten. Också Georgs och ville ge honom ett bibelord och kom med sin mannarkorg till honom. Han tog en papperslapp och öppnade den. Och där stod... Om du frambär ädelmetall utan slag, ska du få tjäna mig som mun. Orden träffade Geoj med ännu starkare allvar än förut. Och under den gemensamma bönestunden förra avfärden bad han och ropade till Gud att han skulle rena honom från allt slagg. I kvällningen närmade sig Drox. Bilen med familjen Gustavsson, äntligen jönköping. När staden började skymta framför den greps jag av en I sitt hjärta vände han sig till Gud med en allvarlig fråga: Har du renat mig från alls väg så att jag kan tjäna dig som mun? Så kom det fram till sin nya bostad, en liten lägenhet på två rum och kök. Det gjorde i ordning det allra nödvändigaste för att kunna övernatta. Och när barnens sängar var klara gick de över till en familj som bjudit den på kvällsmått. Det blev varmt välkomnade och började samtala om det arbete som väntade Geo i den nya staden. Säg inget om förhållandena i församlingen, sa Geo. Jag vill inte veta någonting. Kan inte Gud själv visa mig det? Så kan jag säkert inte leda församlingen. Följande dag satte jag och igång med att öppna de lådor som Gärde med sig från Värnamo och tillsammans med att plocka in saker och ting på sin rätta plats i den nya bostaden. Medan han höll på med det kom plötsligt Guds ande över honom med sådan kraft att han inte kunde stå på sina ben utan föll på knä bland flyttpinalerna. Snart förlorade han all kraft och hamnade rakt på golvet och blev liggande på det sättet. En djup förkrosselse kom över honom, och medan han var inför Gud fick han se tillståndet i den församling som han skulle tjäna. Gud visade honom hur situationen var, både bland församlingens medlemmar och i dess ledning. Och när han så småningom kunde resa sig upp hade han en klar bild av det andliga och moraliska läget bland de människor han nu skulle tjäna. I välkomstmötena som följde predikade han om Guds härlighet och ljus med utgångspunkt från tredje mosebokens trettonde kapitel. En särskild kraft och smörjelse var över honom och många församlingsmedlemmar Kände sig så genomlysta av Guds ord att de inte vågade gå på församlingens möten på lång tid. Under den tid som följde fick Jehoi kämpa en hård andlig kamp. Men han visste att han hade Guds kallelse till just denna tjänst och det gav honom mod och kraft att fortsätta. Snart började också segetecknen visa sig. Människor blev frälsta, sjuka botade och andens kraft uppenbarades på många sätt i människors liv. Ditt Här kommer Lars Mörlid, Peter Sandvall i sången Vilken mäktig Gud vi har. Vilken mäktig Inte som tema för andakten det här med basmat. Eh, Basic-produkter kallas i min affär eh, varor som är eh, affärens eget lågprismärke och eh, fungerar även om de kostar bara en tredjedel kanske eller en fjärdedel mot vad det kostar i de kända märkena. Och jag har börjat köpa deodorant i Basic och eh, har jag nyss upptäckt också en härlig skivad mörk bröd i Basic. åtta spänn istället för kanske 25 för en liknande förpackning annars. Men andligt sett så finns det också basic, det finns basmat, det finns grundläggande sanningar. I min egen bibelläsning och mitt eget funderande kommer jag ofta, ofta tillbaka till de fyra evangelierna. Berättelsen om Jesus och hans ord och hans verksamhet. Och det här är ju grunden för den kristna människan. Och också för en gammal pastor. Att ständigt återvända till basic, till grunden. Om att Gud är stor, han är allsmäktig, han är verksam idag. Att människan är liten och är i ständigt behov av Guds närhet. Och att Gud och människa i förening, det är livets mening. Och det leder till ett spännande och fruktbärande liv. Ofta har jag läst för mig själv och för andra det Bibeln kallar missionsbefallningen. Till exempel i Markus Evangeliums 16: kapitel, avslutningen där. Sedan sa det Jesus till dem: Gå ut överallt i världen och predika de goda nyheterna för alla människor. De som tror och blir döpta. Ska bli frälsta Men de som vägrar tro Ska bli dömda Omkring dem som tror på mig Ska det ske under I mitt namn ska de driva ut Onda andar Och det ska tala nya språk Det ska till och med utan risk Kunna hanskas med ormar Och om de dricker något gift Så ska det inte skada dem Och det ska lägga händerna på det sjuka Och bota dem när Herren Jesus hade sagt detta till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och lärjungarna gick ut överallt och predikade de goda nyheterna och Herren var med dem och bekräftade vad de sa genom de under som följde. Ja, det här är grundläggande. Det här är basic. Jag arbetar ju fortfarande lite delvis som pastor i... Genom att förkunna och predika i olika kyrkor som inbjuder mig och genom att ha en deltidstjänst i Skänninge Pings kyrka där jag möter människor och där jag predikar, håller gudstjänst och försöker också att nå no, icke-kyrkfolk med eh, kontakt på olika sätt. Och hos mig finns det en stark längtan att eh, få se det här grundläggande fungera. Att vi enkla små människor vänder oss till Gud. Att Guds makt genom bönen, genom predikan, fungerar i människors liv idag. Att man får förlåtelse från sin synd. Att man får ett nytt liv med hopp och mening. Att man börjar ett nytt liv där man intresserar sig för andra människor. Där man vill be och lovsjunga och tjäna Gud. Där det är möjligt att man kan få svar i knepiga situationer. Att man kan få uppleva på ett övernaturligt sätt Guds hjälp i sjukdomsnöd och annan nöd. Att vi enkla människor kan få förmedla hjälp till varandra genom bön och handpåläggning. Ingen magi, men enkel kontakt med en levande och verksam Gud. Det här tror jag på. Det här är Nya Testamentets kristendom. Det här är evangeliet och jag tror att det här fungerar än idag. Låt oss be. Tack Herre för livet. Tack för alla årstider i vårt land. Tack för höst och vinter och vår och sommar. Tack för tjusningen Ibland att möta att naturen och skapelsen är så oändligt mycket större än våra små planeringar och planer och våra resurser. Tack för det väldiga universum du har skapat. Och att vi till och med får tro att du har skapat det för oss människor att njuta av och att leva i. Och att se din godhet och storhet och prisa dig och tacka dig och leva i gemenskap med dig och tjäna dig. Välsigna varje lyssnare Herre med din närvaro och din nåd. Tack för vårt land. Tack att evangelium har lästs och predikats i så många hundra år i vårt land. Herre, låt det bli en pånyttfödelse av den där grundläggande enkla tron. På dig, på ditt evangelium, på din närvaro. Var med oss alla den här dagen, den här veckan. Amen. Vi lyssnar på Jesus har makt, Pelle Karlsson har skrivit sången och sjunger sången. Ni det på gol. Du ska övervinna Dödens portar hindrar inte dig Jesus har makt Han har all makt Han vunnit seger där Och här lyssnar vi på en sång i ungefär samma tema. Gud är en mäktig Gud. Kjell Samuelsson sjunger för oss. Tack för att du har lyssnat också i det här programmet. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. I varje situation Han hör oss när vi ber Kärlek och måd han ger Genom sitt ord Det är han hos ord Och gör oss starka i tro Han som har skapat hela världen Med sitt mäktiga ord Tänk han formade med sin hand Ja, han började sig ner till jorden och han tog en handfullt stått och han gjorde därav en man Gud är en mäktig Gud Gud är en väldig Gud Ingen som han hjälper i varje situation Han hör oss när vi ber Kärlek och nåd han ger Genom sitt ord Ger han oss vård Och Han har omsorg om oss Och vår djupaste längtan vet han om Ja, i sin kärlek vill han rädda oss Han vill ge oss evigt liv Kan du höra om han dig kom? Och gör oss starka i tro Det är någon sitt ord Det är han hos vår Och gör oss starka